порятунок від самотності. Так, Олесі було з нею добре, мама Віталія турбувалась про неї, але... Але життя їхнє було скромним, тихим, швидше виживанням в однокімнатній квартирці. А гра, яку вела пані Віталія, Олеся так і подумала, була нечесною ще й тому, що вона приховувала обман і вдавала, що Олеся її справжня дошка, хоч насправді так не було. Якщо названа мама не була рідною, то й бабуся Даза теж дві чужі жінки, які навіть між собою все життя не могли порозумітись, але й повернутись до справжньої біологічної матері Олеся не могла. Та не тільки колись від неї відмовилася, а й тепер завдала їй болю. Розрушила хай ілюзорне, обманливе, а принаймні звикле, стабільне щастя. Чи його уявний плин, звиклий ритм? Краще б я ні про що не дізналась, подумала Олеся. Прийняти подачку, подачки від батька Олеся теж не могла. Звісно, його можна було б добряче подоїти, витягуючи гроші, прикраси і що там ще, або й пошантажувати, насамперед, прийняти ту обіцяну квартиру в центрі Києва. Але це означало б, що вона далі згодна бути іграшкою, маріонеткою в руках, нехай і рідного батька. Таточка, який зовсім про неї забув і не згадав би, якби не її так звана матуся. Дівка, з якою цей тип колись трахався від того трахання, злягання молодого пса і не гідної сучки, з'явилась на світ вона – Олеся. Найліпшим виходом було покінчити з цим кошмарним, потворним, примарним сном одразу. Кинутися з Мустав Дніпро або під поїзду метро. А раз, церебок, і проблема її дурного існування зникла назавжди. Але Олеся відчувала, що у неї не стачить сна вчинити так. Таке страшно. До того ж, до того ж існує примарна надія. Втім, надія на що? Змінити, змінити щось у майбутньому? Але навіть хлопець, якого вона так необачно по-дурному закохалась. Ще й билася за нього з колишньою подругою, виявився негідником. Ну, якщо не негідником, то просто байдужим до неї. От і все. От і все, сказала Олеся собі. От і все. Але жити існувати якось треба, раз не вистачає мужності, кинутися з мосту в річку або під поїзд. Другої ночі Олеся думала, як і перед тим, що робити далі. Поїхати на роботу за кордон чи кудись у провінцію. Але вона не знає навіть, як ту роботу шукають. Спитати у когось можна, але де гарантія, що не потрапиш у пастку? Можна свідомо добровільно стати повією. Вона вродлива, струнка, має довгенькі ноженці, майже такі, як у Лільки. Тіло, що співає, не раз милувалась ним у дзеркалі. Вона користувалася попитом, але від думки, що вона зароблятиме тілом, що кожного дня чи ночі, чи дня і ночі. Що десятки чоловіків, які зовсім не люблять, не кохають її, а тільки користуватимуться її тілом, залазитимуть на нього, платячи за це гроші. І від цієї думки Олесю знудило, відчула, що от-от виблює, побігла в туалет. Коли ж вийшла, побачила бабусю Дазу. «Що з тобою, Олесю, тобі погано?» «Перепила», – сказала Олеся, перш ніж зникнути у ванні. «Та скільки б не стояла там, умившись, скільки б не стискала зуби, щоб не розривітись, як дурна корова, а виходити треба?» Жінка, яка ще позавчора була, чи вважалася її бабусею, виглянула зі своєї кімнати. Олесю, онучечку. "Я ж бачила, що ти в суботу вернулась сама не своя, і вчора на цілий день десь зникла. Що сталося?" "Нічого", відрізала Олеся. "Чуєте, нічого? А якщо сталося, вас не стосується? І ви мені не бабузя, Дазо Зороманівна. Така, на жаль, правда. Правда? Як же це?" А так, що шановна Віталія Миколаївна мене удочерила, точніше, купила. Хто тобі таке сказав? Моя справжня мати, яка від мене колись відмовилась, а тепер винирнула, і мій таточко, який виявився живим і здоровим, та ще й моїм начальником. Олесю, видно було, як Даза Зароманіна геть пополотніла. Я ж, я ж взагалі не знала, що ти в мене, що ти є. Є, але я нічия, чуєте, нічия. Я, щоб ви знали... Олеся хотіла сказати, що вона приїхала тут жити тільки тому, що бабуся жила в Києві, але сили не стачило. Хоч це було як жахливо напівправдою, так? Треба бути відвертою до кінця. Не тільки ревнощі до дядька Андрія. Не якась там любов до бабусі, котра звалилася, як сніг на голову. Вона, Олеся, теж підлячка, якщо всі такі, якщо світ цей. Олеся грюкнула дверима. Вранці вона не поснідала, уникала дивитись на Дазу Романівну. Бабуся була схожа на тінь. Олеся відчула до сумління, щось стислося в грудях, погасила зітхання, буркнула, «Вибачте, ви ні в чому не винні». Її чекала ще розмова з Ігорем Леонідовичем. Вона зайшла до його кабінету, схожа на лезо щойно новостреного ножа, поклала заяву, «Олесю, підписуйте». «Я маю право тебе затримати хоча б на два тижні», – жалібно сказав він. «Я завтра все одно не вийду на роботу», – сказала Олеся. «Повірте, так і буде». Подумай, промігся сказати він. Я вже подумала, Олеся стисла зуби, як робила за ці дні десятки разів. Вона нічого не відчувала до цього чоловіка, тільки й того, що він був не чужіший за її так звану матір, за Віталію, Миколаївну да, за Романівну Ліллю і хто там іще, хто там іще. Розділ дев'ятий. Бабуся да засиділа сама не своя. Вона не спала цієї ночі. Стислася, а потім пекуче заболіло серце. Подумала, що добре було б померти. Та потім інше, що то було б втечею, непотрібним клопотом і для Олесі, і для Віталії. Вона мусить жити. Десь там, у Луцьку, на Волині, її дочка, котрій би годилось подзвонити, щось сказати про те, що сталося, порадитись. Але не могла цього зробити. Як закляття твердила, треба почекати, треба почекати, мусила почекати. Бо те, що вона пережила зараз, дізнавшись від Олесі, що її внучка, не дочка Віталії, не було порівняти навіть із шоком. Це був біль, який не міг народитися і все ж народився. Це була неймовірність очевидного, за яким зайло провалля. Воно виявилось таким великим, що перевертало все її життя, робило реальністю страшну підозру. Якщо так, і це можливо, тільки подумала вона і зрозуміла, що Олеся мусить втримати – Утримати і врятувати від чогось ще гіршого за цю звістку. Утримати біля себе, а якщо не біля себе, то в світі, який існує для неї, Олесі. Інакше цілому світі стане помстою їй, да здрапермі, бабусі Дазі, мамі Дазі, навіть дочці Дазі, яка не повернеться,